Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Anchetadik Nafarrora aldedehun Euskal Irratiak eta entxeeta irratiko entzule guztiei. Hortzeguna da aperilaren hogeia eta Nafarroko asteko albisten errepasua eginen dugu hurrengo ordubetean entxetatik Nafarrora saion berri honetan. Gaborriko onbiyatu batekin hasiko dugu saioa izan ere atzo leire errandonea bortziretakoak euskaltzalen mugimenduko kidearekin izan ginen. Atzo hasizten mugimenduak antolut antolatutako borborraldia, ekitaldia eta maiatzaren saira bitarte luzatuko da euskararen eta euskaldunon arteko topagune hau. Honez gain asteburura begira jarriko gara eta orduan eskualdean izanen ditugun itzordu batzuk aipatuko ditugu. Azkenik ba betiko moduan giro gure kiro beren Lorpenak ere errepasatuko ditugu beraz. Hori guztia kontuan izanik emandi zaion hon hasiera. Gaurko saioari Zirietan e, gaur hasiko da Bortziretako Euskaltzalen mugimendoa kantolatutako borborraldia. Euskararen udaberria piztu borborraldia lemapean, mugimendua ezagutsera emanen duten datozen egunotan herritarrik euskararen inguruan ausnartu eta biltzeko helburuarekin honen inguruan ba gehiago jakiteko leire errandonea mugimenduko kidea dugu telefonaren bertze aldean. Kaixo, Leire. Segunon. Bermoduz. Ongi ongi bai. Bueno, Zekera, bai? bai, bai, eskerrik asko, bai, hemen gaude. Zuek pensatzen dut, bai, azken, bueno, gaur bertan hasiko da, lehen biziko ekitalia izanen duzue gaur, eta pensatzen dut, bai, azken egunotan lana pilatu eta lanpetuk ibiliko zatela, ez? E, ba, bueno, bai, azkenian ean datak egu urbiltu ala, bai, lana, bai, haunitzen jaten da, eta elduen astetan ere, baiatzen, zeian egitaragoa bore biltzen dugun arte, bai, izanen dugu zeregina. Bai, dugu, bai. Benzatzen dut. Bueno, e, Azteko e, nik aipatu dut, ez? Ziritak Euskal Tzaleen mugu Antolatu duen bor borraldeak italdi honen helburu agusian, ba Euskararen inguruan hausnartzea eta herritarrak e, ez, e, Euskararen inguruan e, biltzera e, dela, ez? Hori e, dela helburu nagusia. Mino zakitzuk zerbait ere gaineratu nahi duzun, edo, bueno, e, zein den zehazki aipatu nahi duzun? Bueno, ba, dudik angabe hausnarketan importantia da, bine, bueno, bertze alde batzik edo horrekin e, batian ere ez, borborralia da, bueno, haitzaki bat edo modu bat, e, bueno, sortu dugun mugimendu honen funtzionamendua probatzeko ere ez, eh? hori nahiko e, nahiko genuen ze, bueno, e, nola bat ere gogoeta prozesua egin ondo, etik eta, bueno, Hau eh bueno, edo egituratutako zenean mugimendua edo ikusi genun ba eh probatu bar genula, ez? Teorian edo eh guk irudikatua genun antolaketa hori nonapat ere eta eta bueno, hortako hortako moduala ze, bueno, e, antolatu gara eh bertsulan taldeetan edo ikusita e, hori ze gai edo ze m, arlotan E, paratu nahi tú me edo zeintan ikusten nahi ditugu eta bueno ba borts landaldo hieek e, gara laniean azkeneko hilabeteotan bai borburrandiako ekitaldiak prestatzeko eta eta bueno ba bat horretatik ere ikasi nahi dugu ez eta ikusi bazertan asmatu den, ze hobetu den eta bueno landu idun arloitan ere este zelentasun dauden ere Aipatu duzun bezala, bueno, e, orain martxan jarri duzue ekimen berri hau, baina zuek eh bortzietako mugimenduak e, bueno, ba, urte batzuk edo pare bat urte, ez? Eh e, hortan lanean eta euskararen inguruan, ez? Ba, eskualdean dituzuen e, bueno, erronka txikiak edo, edo gabeziak, ez? Horren inguruan, ba, usnartzen. Ba, bueno, e, borborren azia edo, erratzen alda, e, arte bizela, 2008-gateko gulaberrian, bortziritako euskara mankomunidadeak egintzitxun e, gogoeta saio batzutan edo. Mm -hmm. e, ordu darte, e, bortziritan, bueno, e, mugimendu euskaltzalia edo, egituratu zen mankomunidadean inguruan, eta mankomunidadeak inotuak edo, bat euskara batzordiak ez, eta hor biltzen ziren bai, E, erakunbetako horrezkariak, ba, erriko itxetakoak eta bar, bineo baitare ere erritar euskal zaliat, ez? Eta mm -hmm. e, ere du horreko, egita margustez, agitzongi funtzionatu du eta, bueno, e, izugarria intzin dira, bai euskal normalizaztidan edapenian eta hori dena, bineo, bueno, ikusi zen, batzela biharra ere hori berritzeko eta nola patxere belaunaldi erren lego bat izateko ere, eta pixkot eh biarrori ikusi eta gogoeta saioak egin ziren han eh bueno biluginen borts herritako herritarra unitza da nola patere em ziren edo ikusten ziren biarrak edo bueno, Euskal euskaltzaldean mugimendu horrek elkarte talde do dena delako berri horrek ze ze itxura izan markosuna eta bueno saio haien bukaeran e, talde bat biluginen 8 8 lagunkoa Eta hasi ginen, bat bizko bat, e, nonat batxere, e, gogo eta saioetan pantertako ideagutziak bildu, txosten bat osatu, ta gero e, joan den urteko udaberrian egin genun bat zarba, bat bizko bat e, txosten orion hartzeko edo ez, eta jendian ekartzenak biltzeko eta bueno, ba, hortikan hortikan txosten hortatik edo hasi ba, ginen borbor dena edo bueno, izanen dena sortzen, uh -huh. Eta aipatu duzu eh hasieran eh lan egin duzuela lan, ez? Eh ez ta kit lan nola sortu dituzuen edo egin bueno ba eginduzuen ikerketatiki horretan edo eh oinarritu zarete n, ez? Ba lan edo Eusk, e, eskualdeak dituen behar horiek ba, pixkate azertzeko edo taldea beharra ikusi zenuten Bai, bueno, iku, hori da ikusi zenuen e, bueno, nik uste dut e, bortziritan e, bueno, e, naiz eta arnaz gune izan eta E, bueno, zorionez, ezkade lain berexiak ez, eta mm -hmm. Euskal Herriko herri batzutan ere ikusten diren beharrak ba, badirela ez. Mm -hmm. Eta pixko hortik jo genuen. Eta ordan, bortz lan taldeak alde batetik, e, izkuntza arreran gaia lantzeko, e, arrera lantzeko lantalde bat dago ez. Azkenean, ba, etorri berriari nola esplikatu Euskal garrantzia e, izkuntza arrera nola egin, eta egin justu, bueno, Gauraziko da borborralia eta alemiziko ekitalia e, horrekin lotua da uh -huh. e, izkuntza, izkuntza herrerakin. Gero badugu dugu bertzelan talde bat bueno, ikastetxeak eta gurasoen sentiberatzia lan zeurrera ikusten horreik usten dugu ba, ikastetxeak bautela pisoa ondia bai transmisioan eta gurasoak ere bautela rol garrantzitsua ez. Ere dugu gisa eta bideena, zer dutzen dutzaigun e, horreri ere buelta bat eman marzaiola. Eta gainera, bueno, horrekin lotuta ere, ba, eh, zera ez? ba, horrekin pantailengaia ikusentunezko edukiak euskaraz edo ez. Eh, gero, 3. ardatzbat izan dieske ikuntza diturak, mugoroko horgo batean. Eh, 4.an lan munduarena eta 5.aren e, Gazteen Arloa edo. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Eta e, bueno, aipatu duzu eh ikusten diren gabeziak euskararen arloan edo nolabait errateko eh ikusten direnak ere, aipatu dugu ere, bueno, ba, eremu euskalduna dela, baina hala ere, e, nabaritu duzu e, erronka beresiren bat, eh erronka beresi bateri, ez? Eh egin beharko diozuela, edo edo bueno, gabezi bereziren bat? Bueno, gabeziak edo da ikusten dugu, ez? E, dualari euskaldunak izatiak ba, ematzen digula uñarri egon bat baina azkenean hemen ere euskarak batzu eremuak e, iradasteko ez eta ez dago eta bueno e, adibidez eta prozesuan e, bueno 2020tan aterizen ideia bat zen ba e, piskoa talde handu bar dugula dena egina dagoelako ideia hori ez azkenean hemen ere e, hori ez badire beharrak bertzu tokitan bezala eta badago badago non hobetu eta hori euskarari tokia eman ba. Hori, bai, munduan e, bai, etorri berrian arrera kudeatzeko orduan, bai, gazten dartean, bai, orokorrian gure eguneroko elkarrizketetan izkuntzaik juretan, bai. Mhm. <hazien dut unguan> Eta bueno, gaur hasiko den borborraldia ekimen honekin haudena edo ikartu duzuen guzti hau ez ba, ezagutsera eman nahi duzu alde batetik, ez? Eta bertsatetik, bueno, aipatu duzu dagoeneko, baino e, teorian e, ausnartu duzuena ba, praktikara eraman, ez? Eta bueno, ba, lantzeko e, informazio gehiago edukitzea, ez? Bai, eta bueno, eh, nola patxere, bueno, pues, eh, kontzientzia ez, eh? jendean kontzientzia bisteko modu bat izatean nahi genuke, ba, iru asteotan ez, eh? Euskaran gaia eh, hori izpidera ekarri eh, neurri batean, eta bueno, eh, igual hasieran antzi zaiten nahi patxia eta inportantea uh -huh. dena da ez, bor ere eh, onarri dula bortziriak ez, azkerin, bueno, bortzerri gara eta... E realitate aski desberdinak ka bitu dira bertzerri horietarnez, no? bueno, eh, adibidez, ba, beti bi mudurak aipatzen dira, bino berako realitateak eta arrantzakoak gauza batzutan ez du zer ikusi aun dire gine, bertze bertzegai, bueno, eh, arlo batzuetan edo, ba, eh, importantia importantea jotzen zen bai gogoetan eta dena, ba, elkarrekin lan egitea eta ekintzak elkarrekin prestatzea. da, bueno, borborraldia bada hori irudikatzeko saiakerra bat, ez? Eh? Sí. Eh, Bortzerritan eginen baitire kintzak eta, eta hori ba, irautxinei dugu ba, eskualde gisa funtzionatu nahi dugula eta eskualde gisa e, landu nahi dugula euskaran gaia. Eta bueno, gaur hasiko dela ipatudugo, e, maiatzaren seira bitarte izanen dituzue e, zenbait ekitaldi ezakit baten bat aipatzeko aukera duzun edo bueno, horrela garrantzitsuren bat e, zehazteko aukera duzun? Bueno, da lantalde bakoitzak egin dio ekarpena egitaragarari eta mm -hmm. bueno, eh hori herranduzun bezala gaur hasiko eh hasikora berraldea euskara harrera hizkuntza formakuntza saioekin. Amelia Barkinek emanen du no? Amelia Barkine eh Mondragon Unibertsitateko irakaslea da eta mm hizkuntza -hmm. harrera gaitan aditua eta bueno, eh urrengo astetan izan ditugu bertsaimatekintsa. Adibidez, euskara lantokietan piztu izeneko erakusketa ibiltari bat prestatuko da, e, lan munduan inguruko da. Uh -huh. e, nola badiu, bueno, pues dire lan munduan euskararen presentzia eta erabileraren inguruko datu batzuk, ez pixko bat aurren marketara bulkatzeko. Eh, ikastetxetan gurasoen guraso norteko topaketakinen dire, ba bueno, lenago kezka horiek, es da ba, ikastetxeekin eta eta aurrekin eta Euskarekin lotua da denak aipatzeko eta horren inguruan ez da bai datzeko mm. e, bueno, Gero apilan hogeita beretzian ero izanen dugu bortziritako gazte euskal topaketa paketa igantzin mm -hmm. eta, bueno, e, berexikia ipatzeko edo e, nire lan talde hortan ibili baina ba, ez elgurua izanen da pixko bat bortziritako e, hori gaztiak, herri erribizentetako gaztiak elkartzia e, pixko bat besta agiruan Eta berti hau bertze, e, dugu, elkarretaratze bat, date eginez hori Euskal Derrian Euskal mobilizazio bat egitekoa du maiatzean, uh -huh. Euskal Onofizialtasun amaldi eta pixko bat horreria txekimendu ere irausteko edo, e, elkarretaratzea ginez da, eta ondotik afari musikatu ere izan mendugu, eta bono. Eta hori e, gero e, sentiberatze talier batzuk ere prestatu txugu, eta bukatzeko edo, pixko bat egitara gara borobiltzeko izan dugu e, borborraldian akabila besta amaiatzen zeian. Mm -hmm. e, bueno, aleret besta eta lana, ze goizian e, bat, bueno, oza, borborren e, batxarrakin edo hasiko dugu eguna pixko bat, balantzi arteko guainarteko bidiaz eta pixko bat ez da ba, emendik aintzileraz, e, ze bide hartuko dugun, eta ondotik, ba, e, bazkalia eta besta giroko ikintzak izanen bire. E, berki, hori zen, nire azken galdera ez, e, borborraldia eta gero, zer, pentsatze dut, noski lanean jarraituko duzuela, eh bertze ikuspegi bat agian izanen duzu, ez? Eh bo, behin borborraldia bukatuta, e, jendearen parte hartzea ere ikusita, eta bueno, espero duzu igual e, honek laguntzea jende gehioz uengan hurbiltzea edo bueno, zurekin bat egitea lan honetan. Bai, bueno, eh dudi gabe Oña arte gierraren eh bueno, borborraldia antolatzeko lantaldiak sortzeko eta adibidez urtarrilan egin itzun bilera ideki batzuk herriz herri mm -hmm. eta e, arron kontainela ituginen erantzunarekin e, bilera jendeatuak ezantzen eta gero gainera hori e, jende dezentea pundatu zen lan taldeetan auritzeko ere ta bueno ba, espero dugu borroraliak segida eman duela orreri alietuko garela igual gaino arte alitu ezkaren jendeanano ere ta eta bueno izan undugu lan modua tain jarra ba hori bide segitzeko eta Eta horita Euskal Tzalei movimendu inyaztio bat sozteko, eh, espiru ezagun. <hum> e, berki, ba, ezakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun, edo la aukera aprotxatu nahi duzun, ba, eta e, zerbait ere gehiago errateko, edo... Ba, bueno, bertzerik gabe jendiari behi egiteko, ez, ba, <hum> parte hartu zala interesaba limadu eta kuriosiadea bat limadu bere, ba, etortzeko ekitalitara, beso... Beso zabalik hartutako zugula ideia ekarpen eta iritsi guztiak eta eta hori da. Mm -hmm. Ba, ederki guk gure aldetik hori eginen dugu, e, animatu hijendea parte hartzera, bortzira arguzkiak, zuengana hurbiltzea eta bueno, bat egitea e, ekimen honekin. Eh, baskerrik askon leire gurekin izategatik eta haudena kontatzeagatik eta bueno, ba suerte on. Seri eskerrik asko. se la balata Cantaris ebiltze Liberttatear ens semmea kurari tartea eginen diogu orain, Andoni Olokiegi ibilbedi, Olaiaintziarte eta Bineskatiko taldeek joko dute azken Arizkunroken. Rocken. Arizkun Rock jaialdiaren antolakuntza taldeak aurtengoe edizioaren kartela ezagutsera emandu ekainaren hogeita an hortziralean herriko plazan ospatuko dena. Erratsaleko zazpietan hasiko da festivala handni oiokie egrekin eta gauean zuendaako geldialdia egin ondotik kontzertuak berrartuko dituzten gaueko amaiketatik aintzinera, ibilbedi olaiaintzi arte eta bineskatiko artistekin. Beti bezala kontzertuak duenik izanen dira kanpalekoa izanen da eta baita bokatak erosteko aukera ere. Adierazi zutenez ba, aurtengo adrizkun rock azken edizioa izanen da. Esakako organoaren lagunak eta lez siluet diruz lagunduko ditu Nafarroko gobernua, Europako Next Generation funtxetik hamalau proiektu lagunduko dituzte Nafarroan. Nafarroko Gobernuak Bianako Printza Erakundeko Kultura zuzendaritza nagusiaren bitartez hogeita lau 724.650 euroko laguntzen deialdia batzi du Next Generation Europa hartasun funtzen babesean berreskurapen, eraldaketa eta erresilientzia planaren esparruan Nafarroko hiri eremuetatik kanpoko kultura eskaintza zabaldu eta daibertsifikatzeko proiektuetarako. Horien artean Lesakako Rokes organoaren lagunak eta Les Siluet dantza konpania lagunduko ditu. Zezki Lesakako rokes organoaren lagunaak elkarteak hogeita zortzi mila bortzeun da berrogeita amahirukoala hogeita bi euroko diru laguntzar hartuko du. Lesakako organoaren inguruan antolatzen dituen jahardrdu heretarako eta led silluet dantza konpainiak berroge mila euro koreografia sormen prozesurako. Ebaluazio irizpideen artean kontuan hartu dituzte proiektuaren kalitatea interesa eta izaera berritzailea baita izaera parte hartzailea eta eraldatzailearen bertze hauek ere, valoratu dituzte biz leek kopuruuan, sortutako enplegua elkartesareaen inplikazian eta Nafarroko kulturako profesionalen parte hartzea behartzeak pertze baita, proiektuaren eraginak neurtu eta ebaluazeko tresnak ere. Josebas Sarriona indiarekin itzaldia ginen dute hortziralonetan beran literatura Geraldien barrenean. Literatura geraldien zikloari seguida emanez apirilaren hogeita batean arratsaleko seietan Josebas Sriona india idazleaak egoraketa liburuak izenneko hitzaldea emanen duberako liburutegian. Euskaraz irakurtzeko itura eta zaletasuna zabaltzea, herritarren euskarazko kultur kontsumoa indartzea, euskal liburu indartzea, liburutegi publikoen erabilera bultzatzea, eta esperientzia literarioak konpartitzea da literaturak geraldiak programaren helburua. Programaren barrenean, berakoaz gain bertzelau diru izanen dira, elduden egunotan eskualdean. Atzo izan zen lehena, azkenean eta idazketa tailerra egin zuten Jolanda Arrietarekin arratsaldeko seiterdietan leitzako literatzen, liburutegian. Atzo baita baina bazango publikoan iratxe irakurbide feministaek euskal literaturan solasaldea emanzuen arratsaldeko 6 zehazki. Helduen astean berri, apirilaren 26an asteazkenean idazleen gorputzak solasaldea eginendu dute Ider Rodriguezekin Elizondoko liburutegian ere eta ordu berean arratsaldeko 6etan. Bi haramunean berri, apirilaren 27an Bar Gloria liburuaren inguruko solasaldea eginendu dute Arantzako liburutegian Arratsaldeko bortzetan. Baztango udalak, Bortziretako euskara mankomunitateak, Nafarroko iparraldeko euskara mankomunitateak eta Sakarako mankomunitateak antolatu dute literatura geraldeak programa hau. Asier gogortza argazkilari beratarraren autopsiak erakusketa ikusgai dago, doni bane garazin. Asier gogortza argazkilari beratarraren autopsiak erakusketa ikusteka, ikusteko aukera dago, doni bane garazikoa pezpikuen presondeian, aperilaren hogeita amarra bitartean. Lau argazki serie desberdin biltzen dituen erakusketa da autopsiak, bordak, leioitxuak, arrespiliak eta herri ustuak. Aste artea salbu erakusketa egunero irekia. Egonen da, goezeko amaikata eta ama bitardiak Arte, eta arratsaldean berriz, eguer dekor du bietatik, a ratxaldeko sei terdietara. Txarrera, hurririk da. sendabellar astaroak emanen dituzte etxalarko larraburuan. Laura gurbindoren eskutik sendabellar ikastaroizanen dute etxalarko larraburuan etxalarko udalak lagundua. Bi mailako ikastarok eskiniko dira biak hogeita haabi ordukoak. Lehenengo mailakoa pirilaren hogeita bi eta hogeita bedderattzian maiatzaren sei amairu hogei eta hogeita zazpian eta ekainaren hamarreta ama zazpian izanen da, larunbattak denak gotzeko bederatzietatik wardord du batetara. Herrritarrentzat laurogei euro kostako da eta gaineraako bentsat berri zeunda bortz euro. Bigarren maila segontzekoa izanen da, eta pirilaren emeritzi eta hogeita seian, maiatzaren iru, amar, ama zazpi, hogeita lau eta kainaren zazpi eta emanen dute, aste azkenetan arretxaldeko lauetatik sortzietara. Apuntatzeko etxalarku daletxera deitu beharko da, bederatzi lau sortzi irurogeita iru, berrogeita amar zero bortz telefonora, eta ikastaroa eman alizateko ama bortz laguneko taldea osatu beharko da. itarte eginen diogu azkenik bazan errekako berrogeita hirugarren lasoa txapelketako lehen jadunaldean berdintasun guti izan zen, Basden larum bat goizean arraio zen jokatu berreko partida bertan bertanbera utzi zuten heguraraldiaagatik eta igande arratsaldean done zeben eta ohizen jokatutako partidatan etxekoak erraz. Nagor zittu ziren. Laixoa elkarteak antolatutako berrogeita irugarren baztan herrekako Laixoa txapelketako lehen jardun aldea jokatu zen, iragarritako lau partidetatik iru, bai pederen izan ere, lanun bat goitzean arraiozen jokatu beharrekoa bertan zuten euriagatik. Igande dearratxalean berriz, zetxeko taldeak erraz, zerraz egiagian nagusitu ziren. Lehen jardun aldikoen beraz hauek izan ziren, arraioz sagardia eta doneste bede momentaldeen arteko neurketa babertan berak eldituzen izan zen, Donezzebe apestegiak berriz bederatzi eta bi irabazizion Donezzebe abiari Oizek bederatzi eta bat irurita amigeleneri eta Donezzebetitik bederatzi eta bi irurita arkuperi Bertzalde, malerrekako lasua eskolan izena eman daiteke apirilaren hogeita bat arte, donezte egin litzateke, eginen litzateke, maiatzean eta ekanean sortzi eta mala urte arteko aurrei zuzendua. Laxoa la elkartearen eskutik, zortzi eta amar urte bitarteko aurrentzat Laxoa eskola egin nahi dute donesteben maiatzean eta ekainean. Horretarako, apirilaren hogeita bat, ortzirala, bitarte mandaiteke izena, sei lau sei, hogeita amabortz, laro bat, amazazpi, whatsapp, zenbakian. Laxoa elkarteko bazkide izateaz edo egiteazkain, nogei euroren truke, amar euro ordaindu beharko da ikastarorako. Ikastaroan tolatzeko, gutieneko aurkopuru bat beharko dela ere, errandute. Amento Hogeita mabigarren Josecho Eskurra memorialeko finalesta guztiak. erabaki dira, seni horretak azte maliako finalerdia jokatu zituzen donezteben, eta kadeteta infantil maliakoak lehesakan. Josecho Eskurra zenaren omenez, errekalkarteak hogeita mabigarren urte zantolatutako bilotatxapelketak baditu dagoeneko maiatzaren seirako finalistak. Igande honetan, pasaden igandean, enzuzen ere jokatu zituzen azken finalerdiak donezteben eta lesakan. Igandean, donezo benibili zirenak, gazteak edo juvenilak izan ziren eta bertako finalerdietako emaitzak hauek izan ziren, eneko gorostidik sortzi, oier zabaletak emezortzi, eta ari zola izolak emezortzi, eneko drio zolak Seniorren finalerdietan berriz, Zainar Okamikak irabazizion egoitz operenari emezortzi eta malau, eta oier larrañagak berriz emezortzi eta malau irabazizion julen oiar bideri. Igandean, e, lesakan aurrak edo infantilak eta gaztetsuak izan ziren, lehenetan lene, e, maitzak hauek izan ziren, aimar zubilagak galdu egin zuen, amaika eta emezortzi ante imaz kontra, eta juleen etxanizak berriz emezortzi eta masi irabazizion paraguayo zazpigarrenari. Gaztetxetan berriz, zoier zabaletak galdu zuen, sei eta emezortzi jonpatsi okinenaren aintzinean, eta igorrena zabalek zuen emezortzi eta mabortz unaix ramirezen kontra. Gauza konela gelditu da, maiatzaren seian, larun bat goizean doneze ben jokatuko diren finaletako protagonista zein izanen diren. Benjaminetan Aritz Mauleon Enaut Zubietaren kontra erituko da, Alebinetan erikigoa Goa kontra, Neska infantiletan Lide López Natale Arambururen kontra, Mutiko infantiletan Julen Etxani Zantimas Beresen kontra, Kadetetan Jonpachi Okinena Igor Nazabalen kontra, Juveniletan Oier Zabaleta Aritzola kontra eta seniorretan Aimar Oka Ni Oier larrañagaren kontra. Oier, erkizia donezte irabazi du Nafarroko irugarren disk golf irekiak azte mailan. Aste buruan igantzin jokatutako txapelketan kategoria berean bigarren izan zen lander arozen apaxi basajauneko taldekidea eta betera ere txapeldu norde izan zen Iñaki González Olaizola. Espainiako koparako baliagarria den Nafarroko irugarren disk golf irekia jokatu zuten aste honetan igantzeko errizarri landeko zelaian baxi basajauna elkarteak antolatua. Larun batean euria zen protagonista baina ikan giro ederra izan zuten eta etxeko taldeko kirolarek ongi ibili ziren, Apagarrienak gazteemaian ohirra erkizia done lortutako garaipena eta landerrarozena Donestebarraen bigarren postua. MP berrogeita ha kategorian bigarren izan zen Iñaki zalle sola eta seigarren Mikel Ibarrola. Donestebarra. Kirolariek hemezortzi saskiko zirkuituan iruna itzuli egin behar izan zituzten eta onelak gelditu podiumak. podiumk. Gizonezkoak prorekian Mark Lópezek irabazi zuen John edreida izan zen bigarren eta Miguel Kaparross hirugarren. Emakumeak proi an Carla Martinek irabazi zuen eta bigarren lorea zulet izan zen. MMP berrogeita hamar beteranoetan S jaunk irabazi zuen Iñakigonzalez sola izola izan zen bigarren eta Francisco Jose Camarero igan zen hirugarren koskara. Aintzinatuetan Raul Lopez kantzio izan zen irabazlean Dani Cipriano bigarrena eta hirugarren kre bambmbogelen. Hasi berrietan berriz, txobo bilazidesek irabazi zuen Daniel Diaz izan zen urrengoa eta Jorge Almeida 3.a. eta azkenik juniorretan Oiarra Erkizia Donestebarrak irabazi zuen, bere herrikide den landerrarozena izantzen bigarren eta beinat López 3.a. Aipatzekoa da, basia Basajauna elkartean, disc golf eskolarekin hasiko dela Donestebeko intzakardeko parkenean, aste azkenero Arratsaldeko zazpietatik etatik 8 en aipatu behar dugu berroetako seigarren mendi lasterketan izena emateko epea zabalik dela maiatzaren mailatzaren hamalueean eggininen da lasterketa eta bi ibilbide iizanen ditu. Berroetako mendi Elkartek seikarren mendi lasterketan tolatuko du aurten mailatzaren halauuean bi ibilbide egiteko aukera izanenda. da. Luea saioarino hogeita kilometro eta mila beharrehun dahirurogeita Metroko desnibelarekin eta motza haorttz kilometro eta zazpirahun dageitama zazpi metroko desnibelarekin. Irtera eta helmuga herrian egon dira gozeko zorzietan banaatuuko dituzte edortsalak eta bederatzietan berriz hasiko da lasterketa. Izena emateko gaita bi euro ordaindu beharko dira eta gehienez ere hiurehun parte hartzaile izanen dira biproben artean. Interesatuek herri Rosa.es webunean eman dezakete izena. Erriz zaldatuz baino ez kirolaz, haipatu behar dugu, ayer erriz nabarretak eta inara urrutia irabazi zutela berako mendimaratoi erdia. Igandean jokatu duzen, beran, berako mendimaratoi erdiaren amazazpigarren edizioak. Izonezkoetan, sortzigarren ez nagusituzen Oyer Ariz Nabarretan, eta emakumeetan, ainara urrutiak lortu zuen lehenpostua bere lehen parte hartzean. Guztira, laureunda larrogeita amaika korrik alari zuten lasterketa, eta horietatik, laureunda berrogeita mezortzi heliegatu ziren el Ordu bete berrogeita bat minutu eta hogeita meretzi segunduko denbora eginda lortu zuen Oier Ariz Nabarretan durangarrak bere sortzigarren garaipen. Beinat Katarain eta Imanol Kainamares izan ziren bigarren eta hirugarren urren ez urren. Ariz Navarreta, lehenengo metrotik galien duzen lasterketan eta larundeik ibilbideko puntureik ahaltuenetik pasatzean lau minutu atera zizkion bigarren sailkatuari. Emakumeen kategorian berriz ainara urrutia erraz nagusitu zen bere lehenengo lasterketan bi ordu. Lau minutu eta goita masai segundu behar izan zituen ibilbidea osatzekoaren atzetik. Amaika minutura bi beratar sailkatu ziren Maialen Jimenez bigarren eta anel zaurdia irugarren. Taldeka hiru herrik irabazi zuen lasterketa, eskualdeko lasterkariai dagokionez berriz, izonezkoetan aimar 8. lesakarra arraizan zen eskualdeko lehen gizonezkoa hamaik agarreen postuan, emakumetan bigarren salkatu zen, maialen jimen esperatarra izan zen eskualdeko lehen emakumea. Giro ederra izan zen lasterketan eta jendea unitz bildu zen, bai helmuga puntuan eta baita mendian ere lasterkariak animatzeko. Berako lasterketa euskalko parako puntuagarria zen, eta hiru lasterketa jokatuta, inara urrutia eta peinatkatara indira lasterketa liderrak. Gazte txuentzako eta aurrentzako lasterketa ere egin zuten igandean beran, Gazte trail a mar kilometroko ibilbidean eskualdean gela, geratu ziren gainera garaipenak. Gizonetan, Manexetxeberri Patseko kirabazizuen berrogeita zazpi minutu eta malau segunduko denborarekin, bere atzetik sailkatu ziren Unax Hernando eta Eder Tapia. Emakumetan aldiz, lehakara joan zen garaipena, mantialeko jana arrutik irabazizuen berrogeita mazazpi minutu eta hogeita bederatzi denbora eginda, Maji Lizarragaren ariko hain zinetik. Infantiletak adete maia kuentzako, txiki Trail esterketan aldiz, infantiletan Viktor Fernandez, eta saioa zenozi zantziren irabazteak eta kadeitetan Julen Badiola eta Lide Etxarri. Bertzalde, bertze mendilasterketa batitzanen dugu igande honetan, oraik honetan, Arantzan, Arantzako Ekaitza Elkartea kantolatuta, igande honetan apirilaren ogeita iruan eginen dute Arantzako mendi mendilasterketaren laugarren edizioa. Arantzako plazatik goizeko bederatzi terdietan abiatuko da ogei kilometroko luzera eta mila irureun metroko maldaduen mendi lasterketa. Zepurura ego beharkute lehenbizi eta ilurdira ondotik, horix xiztanen dai bilbideko punturik altuena. Handik ekaitzara joan beharko dute eta ibintza izanen da tontorra. Ibintzatik oljargatarako bide hartu beharko dute lasterkariek eta jentxatik barna arruzpiraietxion ondotik maldan goti plazara legatuko dira. Antxe izanen da elmuga. Gainerakoan lasterketa nafarroko koparako puntuagarri garri da eta intzineko ediziotan bezala ekaitzako tontorretik pasatzen diren lehenbiziko bortziretako emakume eta gizonezko lasterkariek xabiar zubieta saria hartuko dute. Bertzalde, bertze garaipen bat, nafarroko distantzea ardiko duatloi txapelketan betera noen bigarren mailan txapeldun izan da, Vicente gartzabal lesakarra. Beti gazteko kirolaria bitan igoda podiumera pirilaren amaseian bianan erugarren izan baita txapelketan agusian ere. Bianako duatloia jokatu zen, apirilaren amaseianetan, afarroko distantzi ardiko duatloi txapelketa bertan erabaki zen. Aspaldian duatloi batean aritu ezpazen ere, beti gazteko bisentei gartzabalde balde sakarrak parte hartu zuen, eta gainera joan den urtekoa errepikatuz bitan, igan baizen podiumera. Izan ere txapeldun izan zen, berrogeita eta berrogeita meretzi urteko kirolareak biltzen dituen, bete bigarren mailan eta irugarren txapelketa nagusian. Distanzi ardiko duatloi honetan, amabortz kilometro lasterka, kilometro bizikletan eta azken bederatzik komaportz kilometroak berriz ere lasterka egin behar izan zituzen kirolariek. Igartza bale, kiro ordu, berrogeita bi minutu eta berrogeita maika segundu behar izan zituen, ibiluide osoa egiteko. Berrogeita ma bi minutu eta berrogeita ma bortz segundu, lehen zatean lasterka, bi ordu zortzi minutu eta berrogeita zortzi segundu bizikletan eta berrogeita mazazpi minutu eta berrogeita mezortzi segundu azken lasterkaldian. Honela ipatu bezala, txapeldun izan zen, bigarren mailan eta eranoen bigarren mailean Saltoki trikideak taldeko Joseba del Barrio eta sakana triatloi taldeko Sergio García de Eulateren ondotik. Azkenik, Asteburura begiran, bi itzordu alde batetik dokumentalaren emanaldia eta Elizondora irtera antolatu dituen Berakoa Gerra Mendit taldeak Astebururako. Astebururako itzordu bikoitza antolatu du Berakoa Gerra Mendit taldea. Larumatean dokumental baten emanaldia izanen dute eta eganean berriz, bera eta Elizondo arteko bidea eginen dute oinez. Larun batean hilaren hogeita bian arratsaldeko seietan hogeita bat motius perkaminar dokumentala emanen dute arratsaldeko seietan bera landetan. Pirinioetako gerre amaikan grabatutako dokumentala da eta Ale Suarez dokumentalaren zuzendari izanen da bertan, sarrera doakoa izanen da. Biara berriz, Gerrea meikako bera eta Elizondo arteko eta paginen dute horretarako, goizeko sehi terdietan paratu dute itzordua, agerra menditaldearen elkartean. denera sortzi orduko zehar izate aurre ikusi dute, hogeita mar kilometroko ibilbidea izanen da, eta mila berreun metroko desnibela izanen du. Elizondora ligatzean, eskisaroi, jatetxean, bazkalduko dute eta ondotik bera araitzutzeko lineako auto usartuko dute, arratsaldeko sehiak laur den gutietan. Irteeran parte hartzekoa entzinetik izen amenbarda, Ziala bainolen, 6 uzazpi mogeita beeraatzi hirurogeita bat 0lau bakira WhatsAppxa ba, mezu bat, bidalita. Eta azkenik iparmartxai kastaroaren jarraipena izanen dute lesakan apirilaren hogeita batean. Lesakako San Fermin erretiratu elkartea, Udalaren laguntza zantolatutako iparmartxai kastaroaren jarraipena izanen dute bihar apirilaren hogeita batean, goezeko amaiketatik amabi terdiera arri hondoan. Honeita parte hartzeko ikastaroaren lehen lehentzatia egine izan beharko da. Ikastaro honetan izen emateko azken eguna gaur zen, hortzeguna eta jubilatuen ostatuan egin behartzen. San Fermin elkarteko bazkidek bortz euro orda beharko dute eta bazkidez direnek zortzi euro. Ipar martxako makilak ere eskadaitezke izena ematerakoan irurogei euroren truke. Ikastaro egiteko netako eta erropa erosoa motxila eta ipar martxako makilak behar direla aurre e, hain zindu dute. Ba, honekin, bai, e, saioaren bukarara iritsi gara, hause izan da guztiak gaurkoz, orain estitsu pinatxo beratarraren bertze kantu batekin utziko zaitu Ongi izan eta bihar biarrarte. boys if i hate my fault if im mad again i'll be dangerous too ain't but a one time boys. and the wrong man's time time <laughs> Thank uh you. -huh.